<تصفيق> <سؤال> الحمد لله الحمد لله العلي القاهر العزيز الغالب فعال لما يريد واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له يحكم ما يريد ولا معقب لحكمه سبحانه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله جل في علاه انه لقد فاز المتقون ان من ظواهر قدره الله تبارك وتعالى العظيمه ما يحدثه الله تبارك وتعالى في هذا الكون من حوادث تكون عبرة ولكن للمعتبرين وسببا لتوبة الغافلين نقزانو كتك ايمان بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالنا سلام ويت محمد صلى الله عليه وسلم na consien ni vile vile inahusu nasiiangu katika swala lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman unwani ya hotuba yetu ya leo ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala wama nursilu bil ayati illa takhwifa Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hizi dalail wa ayatu qudratih ambazo zinawasilisha au zinawakilisha matukio mbalimbali mbali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaleta kwa wanadamu malengo yake Allah subhanahu wa ta'ala anajaribu kuwahofisha waja wake kwa, kwa maana nyingine tunaweza tukaziita rasailun rabbania ni message za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ili watanabahi ni ibra tuni ni mazingira lakini iwe ni sababu ya watu kutubu na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ametusimulia matukio mengi sana allati halat bil umam matukio ambayo yamewapata na kuwatokea Nyuma tisilizotangulia walioishi hapa duniani kabla yetu matukio ambayo yalikuwa yanaonyesha uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwamba anapolitaka jambo kuwa linakuwa na kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya vyovyote anapotaka wala yakhafu ukubaha wa Katika jumla ya matukio ambayo ametusimulia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an annahu tabaarak wa ta'ala sallatullah ala, ala qaum nuuh nitufaan al'azim ukiisoma qur'an katika jumla ya mambo ambayo mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametusimulia ni tukio la watu wa nabii Allah nuuh alayhi salatu wa salam pale walipomkadhibisha mtume wao pamoja na juhudi nyingi zilizozifaa Ilipokuwa ukadhibishaji wao umepetuka mipaka Allah Subhanahu wa Ta'ala sallatu alaihim atufan alazim Allah aliwasalitisha na tufan mafuriko yaliokuwa ni makubwa sana faahlakallahu jamia qaumin nuh illa nuhun wa man ma'ahu min almu'minin katika gharqa hii au mafuriko haya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwanganiza wote waliokuwa wamekadhibisha Ispokuwa Nuhu na alayhi salatu wa salam na baadhi au na waumini ambao ni wachache waliokuwa wamefuata maonyo aliyokuja nayo mtume wao Nuhu alayhi salatu wa salam Kisha baada ya hapo Allah Subhanahu wa akapitisha amri yake akaziamrisha mbingu baada ya kuwa lengo lake niloikusudia limetimia يفونج ماء yake akaiamrisha ardi inyonye maji yake na maisha yake endelea wa qila ya ardh bilaa ma'a ki wa ya samaa uqli wa ghaydh almaa wastawat ala na kaye amrisha ardi ardi kanyonya maji pahala ambapo yalikuwa ni mafuriko makubwa sana kisha akajiamrisha mbingu zikazuia ya maji yake Hili ni tukio Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani katika sura Lakini tukio la pili Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na watu wa Nabiyullahi Hud wa amma adun fasallat Allah alayhim arrih alaqim Allah subhanahu wa ta'ala wa aliwapelekea adhabu ya upepo mkali unaovuma kwa nguvu lakini upepo wenye baridi sana ikawa ndiyo sababu ya kuangamia kwao Allah anasema katika Qur'an wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin sakharaha ليال وثمانيه ايام حصوما فترى القوم فيها سرعه كانهم فهل ترى لهم من باقيه ما سم لذيه يا دugu zangu Allah hayaelevi vivivi linatabir wa amma adun fa uhliku bi Asema watu wa ambao mtume wao ni nabii ulai asema waliangamizwa kwa upepo ambao upepo wenyewe ulikuwa ni shadidatul hubub unavuma kwa kasi ya ajabu sana Allah jalla waala. amewasalitisha na adhabu hii sab'a layalin siku saba mfululizo usiku na mchana wa thamania ayamin husuma Mfurulizo ayy fatara alqauma fiha sar'a baada ya kuja adhabu hii ya Allah watu walikuwa wanabebwa wanatupwa mtu anaanguka utaona watu kama vile ni magogo yaliyolala Kisha Allah nasema fahal tara lahum mim baqiya yuko aliyebakia ambaye alikuwa na nguvu ya kupambana na adhabu ya Allah hakuna aliyebakia Tukio la tatu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ni tukio la kaumu Thamud watu ambao walitumiwa mtume wao Saleh akaangaika na watu wake katika kuwaelekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka wakataka miujiza mbalimbali mbali. katika jumla ya miujiza ni huo ambao Allah Jalla waala ametajia katika Qur'an waliomba muujiza akatokea ngamia akawa na masharti yake Nabiullahi sallallahu alaihi akawatahadharisha tahadharini na huyu ngamia wa Allah na masharti yake mkiakiuka masharti itakuwa ni sababu ya kuangamia kwenu lakini walichokifanya walichukua maamuzi ya kumchinja yule ngamia baada ya kuwa wamemchinja ngamia Nabiyullah sallallahu alaihi alilia sana kisha aliwaambia watu wake tamata fi dari kumsalasa ta huu makdhub Asema kwa hili Na kupeni siku tatu Mtangojelezwa na mtasubirishwa kwa siku tatu na hii ni ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo haina uongo ndani yake Hawa watu ndugu zangu katika imani tukio hili walilifanya siku ya jumatano la kumchinja ngamia siku ya alhamis asbahu ujuhuhum musfarra ukiwa asubuhi watu wote nyuso zao zimekuwa za manjano siku ya pili ya tukio la kumchinja ngamia ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa asbahu ujuhuhum muhmarra ilifika asubuhi watu wote nyuso zao ni nyekundu na siku ya tatu ambayo ilikuwa ni siku ya mwisho ya ahadi waliopewa na mtume wao asbahu wujuhuhum muswaddatun mudlima wamepambaukiwa na asubuhi watu wote nsozao ni nyeusi kama ni kiza cha usiku siku ya jumapili asubuhi ya wameamka yantawairun wala yadiruna madha yaf'alu allahu bihim wanasubiri nini matokeo allah subhanahu wa ta'ala ata hukumuni ndugu zangu katika iman kilichotokea Walichukua maamzi ya kwamba wakamuue mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla ya hii siku ambayo ya adhabu yao wakasema kama itakuwa ahadi zake ni za uongo basi tutakuwa tumemtanguliza yeye na ngamia wake na kama ahadi yake ni ya ukweli vile vile tutakuwa tumemtanguliza, tumemtanguliza atangulie kabla yetu kilichotokea kwa ajili ya kumuu nabiiullah Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa adhabu aliwateremshia mawe kutoka mbinguni wakauawa wote siku ya nne ambayo ni asubuhi ya kuadhibiwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu pasina kuwa na jeshi wala askari bali Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha walisikia ukelele mkali sana ukelele ambao uliwapelekea watu wote walizimia ikawa ndio sababu ya kifo chao na ardi ikatetemeshwa matukio haya ndugu zangu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala anayaeleza sio story tu za kawaida Allah anatusimulia matukio kama haya Litakuna ibaratu ibaratun lilmutabirin ili iwe ni mazingatio kwa wale wanaotaka kuzingatia Allah visa hivi Allah tabaaraka wa ta'ala katika Qur'an inna fi dhalika la dhikra liman lahu qalb aw alqa sama wa huwa shahid katika haya matukio Allah subhanahu wa ta'ala bil umamisabiqa al mukaththiba kwa zilizo zilizokadhibisha maonyo na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala amealeta matukio haya katika Qur'an ana msimulia mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume anatusimulia sisi ili tupate kuzingatia na tuchukue tahadhari yasije kutusibu kama yaliosibu waliokuwa umetangulia barakallahu li wa lakum fil qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur karim Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه Dugu zangu katika iman Al salih ridwanullah Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kama ilivyokuwa vile vile mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa akiliona wingu limefunga anakuwa na hofu mtume sallallahu wa sallam Hajui nini kinaweza kikatokea Kadhalika kama sahaba ridwanullahi alaihim, ndivyo walivyokuwa ilikuwa ikitokea matukio mazito mazito kama matetemeko mafuriko majanga mbalimbali ya khafuna khawfan shadidan walikuwa wanaogopa mno sababu ya kuogopa Wenda haya yanayotokea ni kwa sababu ya maovu ni kwa sababu ya madhambi ambayo wameyafanya kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu ya an kathir yanayo kusibuni katika misiba na matatizo ni matokeo ya machumo ya mikono enu. lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasamehe yaliokuwa mengi ndugu zangu katika imani sote ni mashahidi katika wiki hii limetokea tukio ambalo ni zito ambalo linahitaji ibra na mazingatio katika wilaya ya hanang mkoa wa, wa manyara kwa kila mwenye kufuatilia vyombo vya habari taarifa za habari mitandao ya kijamii ukiwasikia wanaosimulia tukio hilo wale ambao wamepatwa na mtihani huo wengine wanasema hauwezi kuelezea kilichokuwa kinaonekana lakini ndugu zangu katika iman, na hii ndio tambii kusudia katika maneno haya mara nyingi tumekuwa hatuna mazingatio yanapotokea matukio kama haya tunayafungamanisha na sababu za kimazingira tunayafungamanisha na sababu za kijografia kwa hiyo ibra na mazingatio na kuwa hayapo utawaskia wataalamu wetu ilikuwa hivi ikawa hivi Khalas. kana kwamba ni jambo limetokea tu Allah subhanahu wa ta'ala hausiki katika hilo nini tunajifunza katika matukio kama hayo ndugu zangu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha al-amnu min makrillah kujitumainisha na vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akhdhu rabbika iza akhdhal qura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid Allah nasema anapoamua Allah subhanahu wa ta'ala naamazi yake hakuna wa kuyarejesha anapoamua kupeleka somo na darsa kwa watu in akhdahu alimun shadid Ukamataji wa Allah adhabu ya Allah ni alim inaumiza na kali. afa amina ahlul qura Ayat yao baasuna bayatan wahum naimun wamejitumainisha vipi watu kujiwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala bayatan usiku akiwa amelala wa hawana habari wanaoeleza tukio lile Allah subhanahu wa ta'ala ameleta jambo hili janga hili watu wameona mazingira wanayoeleza subhanallah Wanakuambia unaona eneo hili usidhani labda ulikuwa ni uwanja wa mpira hapa yalikuwa ni makazi ya watu Allah amefuta kila kitu hakuna nyumba imebakia. mali zimeteketea nafsi zimeteketea kila kitu kimeondoka baina saati mahduda nani ya masaa matachi ibadallah eniwaaje wa... tujiaminishe na vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala tuchukue tahadhari na matendo yetu inawezekana kabisa matendo yetu na maovu ambayo yamekithiri katika mjtamaa ikawa ni sababu ya mabalaa na maangamivu kama haya nasallallahu salaamu ala ali dugu zangu katika imani matukio kama haya yatufunuri Turejeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja afanye muhasaba wa nafsi yake ai hisabu nafsi yake ikuwe nafsi yake Unaonaje iweke na yako mahala pa ndugu zetu ambao wempatwa na matatizo kama hayo Unaishi katika masia, unaishi katika maovu mbalimbali umelala wao walilala kama tunavyolala sisi bali tarajiwa kama tunavyolala tukitaraji tukaamka lakini subhanallah imepita kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala hilo ni somo na ni ibra tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wahurumie ndugu zetu ambao Wamefikwa na janga zito kama hilo wale ambao ni wagonjwa tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awape shifa wale ambao wamepata matatizo mbalimbali Allah Subhanahu wa Ta'ala awape faraja na wale waliokufa katika waumini tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atwakbali katika mashuhada wasallu ala nabiyikumul karim faqad amarakum Allah bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima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 وجعلنا من الراشدين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والفحنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم رحمكم الله